Queremos falar aquí na radio Municipal do Porriño eh, cun, cun deles, eh, con Xosé Ramón Pazantón. Vos días. Hola, vos días. Vos días. Eh, Cál foi o, o motivo de, de esa renuncia? Bueno, o motivo da renuncia mm. as actas de concelleiros eh, ben motivada pola nosa dimisión como membros do BNG, ¿no? que xa se formalizou hai aproximadamente dúas semanas. Entón, mm. bueno que había a de quedarse coas actas eh, pasándose ao grupo mixto ou entregar as actas e que sean outras persoas mm, da lista do BNG que, que cubran esas baixas, non? como conselheiros e conselheira. Mm. Porque hai que decir eh, que bueno, que a decisión de Raúl Francés, exalcalde do Porriño, e sí. de Victoria Cardosa, número 5, na lista de municipais, eh, foi un pouco diferente a túa en concreto, non? Sí, a miña por unha razón, porque por por motivos eh, laborais, bueno, que non venían ao caso, eh, eu levo xa cinco ou seis meses vivindo en Vilarcia da Usa, e eh, bueno, asistía aos trenos en aquí, pero eh, efectivamente estou, en certo modo, desconectado, e además esta situación miña vai a seguir. Por tanto, a que eu deixar o grupo municipal, pues, xa era algo que que teñamos en mente e que estábamos preparando. no. sí. Mm tamén é un pouco distinta por outra razón porque eu son bueno, son un membro do Consejo Nacional de Maisaliza e estou convencido ademais de, de que os concelleiros deberíamos quedarnos coas actas, non? Nese sentido eh, o que plantexaron Raúl Francese, Vitoria Cardoso ou Venega foi que eles eh, querían seguir como concelleiros ainda que non pertenecesen a ese partido, é dicir, que querían seguir pertenecendo ao grupo municipal como independentes, como uh -huh. son moitos dos conselheiros e conselheiras que teñen o Venega por todos os lados, ¿no? tamén no Porriño. E cal foi a resposta do Venega? Por o visto non accederon. Non, o Venega non quixo, ¿no? o Venega non, non accedeu, e entón, bueno, pues, se les tomaron esa, esa posición. Eu, dente logo, se si estivese a residir o no Porriño e tal, bueno, sería máis para que a declararnos coas actas. Uh -huh. Xuxa Ramón, no to caso está claro eh, ti vas a apostar por máis Galiza Si, sí, si, sí. eh, bueno non me cabe dúvida de, de que Raúl Francés e Vitora Cardoso apostaran tamén por un novo proxecto e de efectos apostan por un novo proxecto que pasa por, por, por, bueno, polo diálogo que se, están, que se está establecendo entre distintos grupos do nacionalismo galego para crear unha nova afastada política, non? Mm. Que ten máis Galiza que, que diferencia, do, pues, un pouco do que se fixo o Stanton, no VNG, eh, polo que apoyas? Bueno, o VNG leva tendo problemas que, vin, que viñan arrastrando dende anos non? E, básicamente, o diagnóstico máis claro é que en cada elección que se presentaba a Venegar, fose a nivel local ou a, nas autonómicas ou nas xerais, o Venegar perdía votos. 20, 30 mil votos en cada elección. E levamos a sintaxarnos. E hai moita xente do Venegar que estábamos moi preocupados por esta situación, porque creíamos que, de alguna forma, o, o, o instrumento político estaba deixando de, de, de ter resonancia, de ter eco no, no nacionalismo galego hai moitos máis votantes nacionalistas dos que votan o Venegar. Este é un pouco diagnóstico, non? Le falando desta de situación e, bueno, na última Asamblea Nacional do Venegar tratouse este tema e, bueno, y non se quixeron atender as razón sí, e iso é es o que motivou que o Venegar realmente acabara partir de dous, que é o que está pasando. Que liñas siguen concreto máis Galiza? Bueno, non somos un partido de esquerdas eh, de socialistas democráticos e somos nacionalistas e peda nosa tema vai un sobre todo en que aquí que cambiar o discurso a forma de presentar discursos sobre todo e temos que abrir eh, as nosas ideas a, a, a toda a xente non? temos que intentar conseguir máis apoios e por outro lado temos que ser permeables A, a novas formas políticas e as críticas que están recibindo todos os partidos políticos en xeral por parte de persoas que non se sientan representadas. Non? Entón, nos queremos traballar neses, nesa línea, queremos eh, achegarnos máis a, a xente do que vinha facendo o nacionalismo traicedor. Uhum. Con esta renuncia, eh, no Grupo Municipal do, do BNG aquí no Porriño, ainda quedan dous concelleiros sí. Están agora mesmo dous concelleiros, non? Sí, sí Mónica sí. Bugarín e Marcos Rodríguez, siguen aí El Marcos uhum. Uhum. Eles van a seguir no vindeiro Pleno claro. Quén van a acompañar a estas dous concelleiros no próximo Pleno? Porque vosa non estaredes Pois pues nós non estaremos, xa non somos concelleiros neste momento E... Eh... E me dá impresión, porque o próximo pleno xa é, vamos, xa é, é moi pronto, e me da impresión de que non vai a dar tempo a, a desafarmos trámites claro. diante a xente electoral. É, que é probable que neste, neste pleno eh, o grupo de Venegar pues, esté representado por estes conselheiros que acabas de citar. Uh -huh. Raúl francés... Se incorporarán sí. os um, bueno, o, outros tres conselheiros, conselheiras no, no seguinte pleno, con uh -huh. a seguridade. Dicía que Raúl Francesa dixo eh, que vai seguir pois eh, intentando facer política sí. no Concello. No teu caso, Paz agora que estás en Vila García, eh, vai seguir vinculado eh, coa política no Porriño ou non? Sí, bueno, eu eh, seguirei vinculado á política, de feito, son membro do Consello Nacional de, de, de Majoriza. Eh, estou físicamente alonxado, do Porriño, pero a miña cabeza sempre está no Porriño. Eu, sobre todo, no nessas cousas que a me gusta moito, que coñecer a historia do Porriño, escribir sobre ela e tal, eso estarei permanentemente vamos, traballando neso. Sí. Eh, tamén asistir a lógicamente a a reunións, a temas importantes que se cruzan no Porriño. E, claro, con menos intensidade da que estar vivindo aí, no? Poco uh -huh, uh -huh. bon, frecuencia, todas as semanas, pero bueno, sempre estás un pouco máis, máis distante. Uh -huh. E xa para ir rematando, eh, xa de que maneira crees que toda esta crise interna do BNG está afectando o nacionalismo? Bueno, pois aí hai dúas teorías, non? Eh, hai unha que di que isto é moi negativo, moi malo, e que iso eh, vai a dar resultados eh, eleitorais negativos, E hai outras persoas que pensan que, no, que todo o contrario, se si hai dous grupos que cada un deles reivindica que indo por, por a súa praxis política van a conseguir xanchar o, o seu camiño con apoios electorais, pois, pues, pues, bueno, uns traballarán nunha dirección e outros traballarán noutra e iso, en teoría, non ten por que disminuir o caudal de, de votos que, que poda ter o nacionalismo. Uh -huh. Entón, xeitos, estamos falando de momento... De, de teorías porque ainda non existe nada concreto e siquiera temos un, unha primeira enquisa alguna prospeción do, do CIS ou cualquier outro tipo de enquisas nas que por primeira vez aparecería eh, reflexado pois, bueno, o, o, o teórico apoio que teria que algunha destas de forzas no? mm. entón poderíamos saber se si o nacionalismo en sí eh, vaya mellor no seu conxunto ou se si vai a menos. Mm. Eu, son, eu estou convencido, vamos, de que isto non debilita ao nacionalismo, senón que, bueno, agora a xente terá diversas opcións, como ocurre en Cataluña, como ocurre en Euskadi, dentro do nacionalismo a xente poderá votar a distintas forzas. Mm -hmm. E iso non ten por que ser a priori eh, negativo, non? Supoño, por outra parte, que o que máis molestaría os que diciste segundar a militancia do BNG é un pouco esas declaracións que se fixaron do no propio BNG a respecto a vosa Bueno, sí eh, eso molesta, máis que nada no meu caso eu fui un concelleiro por meira vez no ano 91 o sea, son moitos anos eh, compartindo casa e, bueno, non é moi agradable que te despidan así, non? con frases ou con, con comentarios que non venían ao conto. Pero, bueno, estas tamén son cousas do, do momento político, non? Claro, porque supone que te unha decisión moi, moi meditada, por outra parte. Sí, isto é es unha decisión que, que tomou muita xente a nivel individual, individual que toma xente a nivel individual, pero, sobre todo, é unha decisión que ten detrás... Eh, colectivos e persoas que opinan e asambleas e reunións e, bueno, un tema moi inmeditado, claro. Uh -huh. Bueno, eh, gustaríanos, eh, dachas, gracias por estaros e connosco aquí na Radio Municipal do Porriño, xoxa eh, Ramón Pazantón, e, eh, eh, bueno, e voltaremos a falar sobre este e outros temas en outras ocasións. Gracias. Muy gracias, bien, un saúdo. Isto, como sempre, a vos o servizo e, nada, moitas gracias.